صورتِ حج مدنی دے او سوکوی مکی دے اختلاف پکشتا پس ده صورتِ نور نازل دے مصحف کے بائیسو پنزول کے ایک سو نمبر دے دعوتِ صورت نفی د شرک فیلی اسباد د توحید او نفی د شرک پھیری او توزیح و وضاحت د مسائل ارباو سرور مسلو وضاحت کئ سرور مسلی سیدی تحریماۃ اللہ تحریماۃ د غیر اللہ نظر د اللہ او نظر د غیر اللہ اصول کی موئلی و غسلور مسائل لکما ایدکم د غسلی رب د دی صورت مخ کسرا مکه کی, کی صورت کی ہوئی ایک ترابل الناس اے صابہم خلقت ایصابنی ازیشو نذل توئی نہ خیر سرا وہی انزل زلزلۃ په دنیا بلویہ زلزلہ راځ دیغه ټنه خیر یا بلواجه مکه کی صورت کې رد شرک اعتقادی نو دی صورت کې رد شرک پھیری تورت کې اس بات دا مسئلے دا توحید کئی او پاغیبان دے لس اقلی دلائل پیش کئی او اس بات دا باس بعد الموتم کئی نمر نبات جون شتا او, او پاغیبان دے اقلی دلائل پیش کئی یا یو انناس سرا ومدغد کامت خبر کئی دا تخویف او داغی نمونو نخخی زلزلت ساعا زلزلہ برای یا ایوہن ناس اے خلقو اتا قربکم درب نو یرے گئے توحید امن ایدہ مخکینی مسالہ ولی انہ زلزلہ تا ساتے بیشک زلزلہ دا کیامت شیعون عظیم دلوی حیبتناک شیع دے حیبتناک شیعون عظیم حیبتناک زلزلہ دا نو دا آغی تیاریو کے او دا تیاری پا تقوارا جی او دا دا سی حیبتناک زلزلہ دا یو ما پدغورز د قیامت ترونه ه چې ته به یې دروازه تځهالو کله مور زیاتن چې غافل وي حرا پيور کوون کې مور اما دغه به چې نه ارزات چې پيول ور کوي مور کدا کار دی چې د پيوبو بچ ډیره زيري پیسې حالت کې هغه نه پری چمري همم غي کيني وري او دا دونه د hebat رزا چې پدغه ورځ با غپه ورکون کې مور غ خپل دتی تی ماشومم غرزي دا سي حالت او دویم واتزا او کل ذاته حملن او زایب کی هر باردار خزا حمل خپل حمل او بچي او په ګیړې همری نو غزل زلی سرا او حیبت سرا د بچو زیانوش وش و ترنا ستا بین خلق سوکارا چینه شدی دا سي هیبت او حالت وې دخل کو به اون نشا تاریخي وي و ما هم به سوكارا او نه دوی نشا سن نشا به نسکړي ولیکن عذاب الله شدید لیکن عذاب دا الله ډير سخي داږي د وجهونو ما شو مغمومي و من الناسنا اوس دخل کو قسمونه بيان خلک قسمونه دي دخل خلکو قسمونه غووره و من الناس اواز دخل کنه منا یو یجادلو ش جګړه کوي فی الله نہ الله په توحید او بلنه کی بغیر حق بغیر علم به دلیل او یتبعو اور روان وی کله شیطان مرید هر شیطان سرکش پسی کتباله لیک شوي دي په دې شیطان باندې چن نو شاندار دي بنت والله او چا چ دوستانو کله شیطان سره نو فان نو بهشکه دا شیطان چ دي یذلو دیو گمرا کی و یهديه او ال عذاب السیر لار پد طرف د عذاب سوزون کی د شیطان دوستانه کی د غن نقصان نه جهنم د بد رسي حکمراه تا یا یوهناس اے خلکو ان کنتم دوس دلالي عقليدي پس بعد د توحيد د یو که خلک په خلکو کې سړي مجادلين عوام عوام دای چې شیطان په سيرواني بي دليله به غير علم نه یوټل د عوام دا, دا دلالي عقليه پس بعد د قیامت او توحید اننا یونا خلکو ان کن دم کو چرتا یا تاسفیره بن فشک مین الباس د دواره پورته کې دونا نو دلیل ووره شکیاں کی گما فین بے شکم خلقناکوم مون پیدا کړی تاسمن ترابن د خوري خټینا په اعتبار د آدم السلام سلام من نطفه تن بیا د یو ساز کمنینا امین سان من علق تن بیا د جمشوی وینینا دا منی سلویخ رضباد بیا وینش ثم مین مذغتين بیا د کرپندینا کرپنده سو کرپنده وتې مذغا ایغه بوټې غوخه کلکش مخلقاتن چې تخلیق پکې شوي و غیر او تخلیق پکې نه شوي کله دا سوي شي چې دغه وین جمشي بیا غوخه بوټې شي بیا په دې کې کرخه مرخرا خصش نقشه جوړی شي پوزا غوونه و غیره او غیر مخلقتن کلا اڈو پکی تخلیقونیشی نو زیانوشی لینو بینا لکم دیده پار اللہ وی چه وضاحتو کم انگتاوستا ونو قروف الارحام اوی ساری گی دابا چه حمل پا گیڑا که مانا شاو سونا چه زمو پخی علاج علم مسمع تر نیٹے معلوم پورے اللہ آتا میں آشتی نا ہمیں آشتی وشپگ میں پیدا شی کنا ثم انهخرجكم بي وباسو تاسو تفلن معشمان واړه ثم نبيام تربيت کو کو کو ثم لتابلو بي ادي لا پاره چې ورسګه تاسو اشدكم اغه مزبوطياد عمر تا ځوانان شي نو ځوانين بعد وامنكم باز پتا اس کې منغي يو توفا چمړشي په ځواني کې وامنكم باز پتا اس کې منغي يردو چې واپس کړي شي لا لع ارزل العمر اګه مزوري عمر تا بډاوالي شي دا سی حد ته بوډا واری کی وراسی چې کایلا یعلمہ دیده پارا چ پوینشی مې بعد علم من پس د پوینشن پیس بیا واپس د مشمول حالت ترای شي ارستیرش اقل دماغ کار پری وتر الارضا او تینی د ازمکا حامدتن اوچا اوچ ازمکه خوشکا او فیضان زلنا کرے چې مورورو علیه بده ازمکه باندې الماء باران احتزت نو دا ازمکا خوشاله شي وربط او پړسی یہ مطلب سو احتز خوشحالی دل دزمک خوشحالی سو دا تر او تازه کېدل خودے کې تقدیم تاخیر د سل دا سر رابط و احتزت اول دازمک او پڑسی گی پڑسی دا باران چی پیوشی گا نا پدی سر دازمک ادا سرو پرش او بیا نرمشنو بیا احتزت زرغنی فسون پکی رو ٹوکی وان بتت او من کل زوجم بهيج هر قسمه جوړه تازه تازه یا غا یا تازه غا غانی فشنه دوبال شي دا بیان چوشو وای ذالک دا به ان الله به شکل الله والحق اغلايق د عبادت او بندګۍ دے وانو به شکا لا يو الموت جو اندي کای مړی وانو به شکا لا چیرې على کل شین قدیر پر شي قادر دے نو کم ذات چې اوچ چمکه سکळा شناکळा دا ذات باغ او چډو کی بیا تازگی او روبه پکې واچ وان نسات او قیامتم آتیه تن راتون کې دے لارای بفیه چې شگنیشته پدې کې وان الله به شکا الله یا بصرا پورته به کی مناسوق فل چې قبرونه کې دي شي قیامت ومین الناس دوست دویم قسم دخل کو مجادلین علماء او خصو عوامو چې دا اللہ پا توحید کی جگڑا کولا بے او دا سره د علماء دوی جگڑی گئی خود دلیل و سرنی او توحید کی جګړه کوي الناس او بعد دخل کو نه من غدی یو جادله چې جګړه کوي فی الله د الله په بلنې کې بغیر علم بغیر د دلیل عقلین او لا خدن او وسره د دلیل نقلی ولا کتابی منین او وسره د دلیل وحی د دلایل دلته د په بیان کې ځکه ذکر کړي چې مولا دې په نو ده په دې دری کسما دلیل کې یو کسم دلیل هم په خپل مسله نه وای ځکه دا د مولیاو بیان اړون کې خپل د ډډیلارا خپل ډډا حوالہ ليو زله د دې لپاره چې یا یم متادیمه نوکا ليو زله دې لپاره چې گمرا کی خلک ان سبیل الله د الله دلاره نه وای مولا سره په خپل شر بد دلیل نه هو بدري لګي او وای نه مقصد دې چې دا عوام ته واړم مولا چې نه منم مولا خامام یا مولای سې پیپوي کی په دا غلطه مسله نو بس اغم مخواړی لیوزلند سبیل له خددی مولاده پاره دنیا دنیا کې خزن او رسوایی دا و الله به ذلیل کی نو الله به بيدتي مشرک ډیر ذلیل کی او شرمی خلک په اخر پویش بیا و تسالام هم نه کې او دی بې ایمان را نه دین پټ کړو او ونذقه او بسک او دته یومل قیامت پرزه قیامت عذاب الحرې قذاب زون کې دا ولی وای وته به وای زالک عذاب ما قدمت یادا کا دا غذاب ده سازاو ازاب د هغه اعمالو ده قدمه تیدا که چوراندې لګړي وستا له اسونو وان الله بيشک الله ليسنه ذي بزلام للعبيد ظلم والا په بندګانو فاعل ذو قزايه يا د مبالغي صيغه نه را اي معنا دا وکي ليس بيزلام للعبيد نه له هي ظلم كون کي پہچا و من الناس دا بل قسم خلقو ګور و منافقان هغه عوام دید د خلاف دا میان چې تو نو دا منافقان منافق سړی به د سراسې او او کوې سر به د سره خواځې حزه نه مګېې چې د تکلیف واخ را شي نهد به تختی تختي دخ خو په ک و خلکو نه منه دي یا ببد الله چې بندې کو دلهخواله هرفین په ډډه باندې په اړه ډ ډ حرف په ش کې یاله هرین په پورا میدان ترا ټوب کیندا چې غاړې غاړې تګري شي ځکه څخو راخوخ راته داسې ځان به پټو نه لا مناسقت دې دین با پشک شک او په غاړ غاړ نه مڼي میدان ته ولا ټوب کې دا نه چی او بس او به مونږ خدا سي بچ پچ چرتراته سوک سونه وی. او طان هم پهکیون الله و د منافق دی پهنا ساب اوکو چرطوره سیږي د ته خیرون سفاه ده دله پهین او توید کومان نهبي د په د مطمینه خوشحالیکه د توید خو ډیرښ پررانښ خده را ته شوه وای نه ثابت هو او که چرطوره سیږه د فیت نهتون تقلیب موسیبت پهې ممسله کې تریف را شي مقابله را شي قربانی په کاري نوین خلبالله ووجې وړی د په مخبان د د زهبه کیم خاسره دنیا و الاخره حدیث کی رازی د بخاری <coughs> چې نبی علی اسلام مدینه ته هجرت وکړو نو خوچا د قبایلو نه با باز خلک راغل ایوای مونګه می اسلام ملو رابلل نو کو چرتا مدینه تراتلو سربا څه फायदा وشو مثلا زویو وشو دګړو بیزو بچي بیو شو دو خانو ګړو بیزو د ویره د اسلام فرخ خو دین دی ښه फायदा پکې او که چرته سونو نقصان یې دی کې خیر نشته واپس بلاړې دا کوي وی خسرت دنیا ول اخره تبیش دنیا مواخرت او ذلک اول خسران مبینه و دادې تا وان خکارا چې دنیا مده سړي تبایشي و اخرتم یدو من دون الله ما لا و وما لا ينفو او هو الظلال البعيد يدو لمنظر اقرب من نفه لبیس المولا و لبیس الاشیر مشکلاتو دا قرآن نده دا آیات اولی لبزی ترجمه واره یدو دوی دا مشرکان دا رد دا شرف دواره او بیان دا انقلبه ده انقلبه, انقلبه علاوجه فمخ اوڑی سنگ اوڑی ویده سه لبزی ترجمه تا وکی ده یدو دیرا مدد کئی من دونی اللہ دا لانا سیوا ماغا سوک لا یه ضرورو چه نقصان دوی تا نشی رسوله وماغا سکلاین فاو چه فایدم نشی رسوله دنف نقصان اختیار مند ندی آقا چا تا دوی رو رسی رامدد شوی نیل آسک نفشتا و نقصان ذالک اوزولال البایی دا نو دادا گمراهی دیر لرد حق نا او یدو دیرا مدد کئی لمن اغا سوگزر رو ہو چه نقصان داغا اقربو دیر نزدیده من نفعی دفایده داغنا لبیس المولا ډیر بد معاون دے ولبیس العشیر او ډیر بد تبر دے و مرگری بد معاون و بد مرگری دلتا دو اشکالی یعو دا یودا یدو من دون اللہ مالا یزر رو ہو و مالا ینفعو آقا چا ترور سرامدت شوی چه دا نفع نقصان اختیار نلری مالای زرو ورپسی آیات کسی وی ویدو لمن زرو اقرب من نفع ضررشتا نوالت نفع دا ضرر و دلتا اثبات دا ضرر دویم دلتا یدو لمن دا دوست دا نحوی تیراز اخو مانا کیو دا نحوی ده لمن لمن خیال هم ده یه دو بسی شی فیل فائل بشی کن دا وو دا فائل شو فیل فائل او دا لمن ظاہر که مفول ده دی جوڑی گی کن دیرا مدد کئی لمن آغا سوک خیال هم ده مفول ده کن ده او قایده دانا خویدادا چه دا لام په ابتدا د کلام کی رازی و مفول خواسد دا کلام ده نو لام سنگ دا دا داخل شو قایده دانا خویدادا نو یو اشکال دا ده د دې جوابو جوابونه دي ورلاندا چې اصل کې يَدْعُو لَمَن چې رې سو کوئی چې دا لام زائد دی او د تاکید لپاره دی اصل دا څرېږي يَدْعُو مَنْ زَرُهُ اقْرَبُ مِن نَفْهِ لام بزاید یو معنی یادا چې زائد نه رې خدا اصل کې مؤخر په جانب د خبر کې لري یعنی دا لام چې اصل کې دا پدې من باندې نه داخل اصل کلام دا لري یذو من زرहू لا من نفسه دا لام داخل 파가 اقرب من نفسه باندې لري <تصفح> په جانب د خبر کې لري یعنی دالام حمل لے پاغا اقربو باندے الترازی نداسی بشی یدو من ذرہو لأقربو من نفی دیرہ مدد کی منغ سوک ذرہو شداغن اقصان لأقربو خام خاد دیر نیز دیرے من نفی آو یا تقدیم دا خیر دا سیوکا چی دا لمن دا مبتدا که سر تر اوڑا لمن خامخاغ سوک یدعو یدعو خوبیا بدلتا ضمیر آیت پیدا که لمن یدعو ہو آغا سوک خامخاغ سوک دوی اگر آمدت کئی نزر رو ہو دا غزرر اقرب من نفی او دا بلشکال چه ما لائی بیا بیاوی لمن زروو یو زی که اثبات دا زرار بل زی که نفی نو ترجمه کې دا حل کی که ترجمه تا وکی ده بس آسانا گو مدد کی من دونی لائی دا لانا سیوا ما غسو لای زروو چه نا نقصان اختیار لري و ما لائی انفاو او نا دا نفی اختیار لري زارری کو زرا باید او یاددو دویرامد کوي لمن خاام هغهوک ضر چې ضرر د دد آممد شولو اقره و دیر نزیې د من نفی دفا دی نه پوش باید؟ دادل تا چی دا دلته چې نفی کوي د ضرر نه نو دا د ذات د زیات نه کوي د د په نفه نقصان شته او دا کمم ځ کې چې بات کوي چې ضرروو ضرروعا د د د او را سر آممد شویلو نقصسان نه د مداد پکې فارق خبرې پښ مطلب داره چې د دا دا پلاس کې خونه فن نقصان نشتا بیا غچات راه مدد شوی البته چې د راه مدد شورتوینو د راه مدد شویلو نقصان داده چې جهنم ته بیره نفی ناغنفي دد ذات نه دا او ازباد د ضرر دې چې غې چې غې نقصان ده یادو د ذی رمضان د کای مین دون الله ہے الله نن سیوا ما غسوک لا یذرو چنو نقصان ور کولی شیدتا و ما غسوک لاین پو چنو ولا فائدہ ور کولی شی فزات کینف نقصان نشتا ذال گوزارل و بای او اختیار کینشتا ذال گوزارل و بای دادا اګومرائی ډیرل لري حق حقنا او یادو د ذی رمضان د کای لمن خام خا غسوک زر چھ zarar دا غ درا بلنی اقرب ډیر نزیده من نفیدا فائدین د فائدی را ور سي شویل چې ورته کوي د فائدې اغا د رمضان شویلو اغا فائدې نشتا نقصان ډېر ولي چې رمضان شورتوي څه फायदा د دنیا کې هم फायदा نشته رمضان کوي کی نه फायदा نشي ور کوله اخرت کې جهنم لبیسل مولا هلکه دا گیټونه دی یریګه مخه گیټونه درځي یا هوا لبیسل دا ډیر بد معاون ده ولا بے او ډیر بد عاشیر را بلون کړي اے چاته چرامهداد شوی دی کی غم بد یعنی فائدہ نور کړي او دا سوچ چې ورته را مدد شوی نو اویم بد اس فائدہ نشي ور کولې سمانه عاشیر مارګریته وای پیر بایته وای استاد بایته وای لابه صلاحیر ډیر بد پیر بای یا استاد بای گاندی چې بسره په شرکت امداد او تاون کوي ان اِنَّ اللَّهَ يُدْخُلُ الَّذِيْنَا مُنْوَ عَمِلُ السَّعَلِحَاتِ سیده بس پر برا زناناو تا تکلیف تے حوا دا بچ پورا کب اوی چھوٹی کے اخیر چت کی زناناو نجزولو حوا ڈیرہ بس آیات سر ترسو اِنَّ الَّذِيْنَا بِشَارَتْ چاچه مسله د توحید مناله ان اللذین ان الله بیشک الله یذخل اللذین داخلیا کسان آمنو چې مناله د مسله د توحید و عامل الصالحات عمل کړي نه داخلیه جنات اباغونو جنتونو ته چې روان به مینتات تلنهار لانی داونو داغینه نهرونا ان الله بیشک الله یفلوکای ما یری سچرا دوشي سروځی لګی یو کله پکې زولو توفان راشي